17 óra 45 perc Kárlá egyedül töltötte a napot, nagyrészt a négy fal között. Nélkörül elsétált a patakhoz, mert ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy a víz mellett piknikezzen. Egy barna papír zacskóban vitte magával a szendvicsét, akár egy diáklány. Folyás irányjal szemben mászott végig a sziklákon, kereste a megfelelő helyet.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 – közölte. – Üdv vidéken!